Він мав шиї ланцюг і втекти геть. Жоден пристойний пес не показує господарям, як вмирає. Хіба ти був його господарем? здивувалась Ванька. А хто як не я? Ванька закопала тіло пса в кінці городу і підпалила його буду. Буда горіла погано, швидше диміла, і дим пахнув мертвим псом. Нащо ти палиш буду? кричав Лесько. Де тепер буде жити наступний пес? Нам не треба більше псів. Як це не треба? Хто буде сторожити подвір'я? Ти. Ванька була переконана, що пес не хотів йти геть, бо до кінця ввірив, що не помре. Він не хотів помирати. Пес сподівався, що в буді смерть його не знайде. Бо шукати вдома важче, ніж на чужині. Ванька боялася, що тут вдома смерть може її не знайти. Тому вона вирішила піти. Не хотіла, щоб смерть забула про неї. Була шоста година ранку. По радіо грав гімн коли Ванька тихцям вийшла з хати. Лесько ще спав, і Ванька вдягнула свою найкращу струксову спідницю і зелений кафтан у від чоботи на випадок, якщо буде холодно помирати. Взяла з собою рудушкірину торбу, з якою зазвичай ходила до молочарні. Поклала в торбу хліб зі смальцем і склянку кислого молока на випадок, якщо схоче перед смертю щось з'їсти. Її тоді було 29 років, але на вигляд значно більше. Руки мала вже чорні від землі, лице сморшкувати з неприродними червоними щоками. На нозі вже виріс мозоль, який дуже докучав при ходьбі, тому Ванька шкутельгала. Замагурка не спала, але всі ще ніжились у теплих ліжках. На дорозі Ванька зустріла Шумського, місцевого злодія і п'яничку, який, очевидно, повертався з чергової оборудки. Шумський вже чи ще був п'яний, тому Ванька могла сказати йому правду – «Куди так рано йдеш, Ванько? Молочарня ще зачинена? Іду геть із-за Магорки. Це дуже небезпечно. Там тебе ніхто не пожаліє. Не хочу, щоб мене жаліли. Іду на чужину». «Я був там лише раз і більше не хочу. Там мене в тюрму посадили. Сім років сидів за гратами в Черкасах. Опам'ятайся, на чужині не знайдеш нічого ліпшого». «А хіба тут було добре?» Ванька була така щаслива, що йде, аж пританцювала. Шумський... Зачоновано дивився її всі літ, а потім, коли вона зникла з поля зору, плюнув на дорогу і пішов додому спати. Замагорка закінчувалась на пагорбі за капличкою. Ванька раніше була біля каплички, але ніколи не переступала невидимої межі поза нею. Ванька перехрестилась біля каплички і відважно рушила далі. Широка ґрунтова дорога раптово обірвалась і перетворилась на стежку, якою вже давно ніхто не ходив. Ванька пройшла десять метрів чужини і зупинилась. Стала чекати. Нічого не сталося. Пройшла ще десять метрів. Знову нічого. Ванька злегка занервувала. Побігла. Бігла довго, але нічого не ставалось. Час до часу в її голові зринала думка, що Лесько вже прокинувся і шукає її. А може не шукає? Але буде, це точно. Шукатиме всюди на подвір'ї, але не знайде. Леско не вийде за подвір'я, щоб знайти Ваньку. Він просто не здогадається, що можна бути десь поза ним. Біля обіду Ванька вийшла на велику дорогу, значно більшу, ніж та, яка була в замакурці, Величезна, з білою смогою посередині. Дорогою іноді зустрічались якісь незнайомі люди, але Ванька до них не говорила. Вона йшла прямо і не озиралась, адже раптом біля Ваньки зупинився автомобіль. «Може, підвести? крикнули звідти. Ванька мовчала. З авто вийшли двоє чоловіків, один старший, другий молодший, обидва з родими вусами у військовій формі. «Куди йдеш?» – спитав старший. «Сідай в авто, підвеземо!» Ванька мовчала. «Ось воно, – думала вона, – ось воно, – прийшло по мене!» Ванька завжди думала, що смерть – це жінка, аж тут виявилось, що чоловіки не один, а два. «Чого мовчиш? Не хочеш з нами говорити?» Цей голос Ванька чула десь раніше, можливо, по радіо. «Їдеш з нами чи ні? Як ні, то скажи, бо ми поспішаємо. Так, так, Ванька. Я з вами, але почекайте хвилину. Чоловіки перезирнулись і здвигнули плечима. Ванька витягла з фурби хліб зі мальцем і похапцем взялась його їсти. Вона почувалася дуже голодною. Останній в житті голод завжди найсильніший. Розділ четвертий подвір'я. Я маю подвір'я, думав Лесько, коли його жінка померла. Я маю подвір'я, і тому я все одно щасливий. Якби не бракувало ваньки. Якби не бракувало її ранкових сварок і її нічного слухання радіо, вімкленого на повний звук. Коли він прокинувся і не знайшов Ваньки у ліжку, то подумав, що вона вже на городі сапає буряки. Він пішов на город, але Ваньки не знайшов, сів на лавку під горіхом і курячи тютюн,